Стівен Кінг, Овен Кінг, сплячі красуні. Розділ восьмий. Три. Пітерс, прихилившись до стіни, стояв перед м'якою камерою і щось перегортав у своєму телефоні. Губи його кривилися у несхвальній гримасі. «Страшенно не хотілося б вас турбувати, Доне», – кивнув під боріддям Клінт на двері камери, – «але мені треба з нею побалакати». «О, не проблема, доку». Пітер звимкнув телефон і продемонстрував усмішку «старий друзяка старому друзяці», що, як вони обоє знали, була такою ж справжньою, як ті лампи Тіфані, що кожні два тижні продавалися на блошиному ринку в Мейлоку. Було дещо інше, вже справжнє, про що вони обидва знали. Перше. Для офіцера було порушенням правил бавитися зі своїм телефоном під час чергування на поверсі посеред дня. Друге. Клінт уже багато місяців намагався добитися, щоби Пітерза кудись перевели або взагалі вигнали. Чотири різні утримування особисто скаржилися доктору на домагання, але тільки в його кабінеті на умовах конфіденційності. Жодна з них не бажала подавати офіційної скарги, вони боялися мстивості. Чимало з цих жінок часто стикалися із мстивістю, деякі в цих стінах, а ще більше поза ними. Отже, у МакДевід теж ця штука, еге, ота що в новинах. Є хоч якісь підстави непокоїтися мені особисто. Все, що я бачив, каже за те, що це тільки з жінками. Але ж це видок. Як він і казав наперед, директор Цікоц, півдесятка спроб зв'язатися із ЦКЗ нічого не дали, окрім сигналу «зайнято» у телефоні. Мені не дуже відомі жодні особливі деталі, які б не були відомі вам, Доне. Але так, поки що, наскільки я розумію, нема свідчень, щоб хтось із чоловіків заразився цим вірусом. Чи чим воно там не є. Мені треба побалакати з утримуваною. «А вже ж, а вже ж!» – промовив Пітерс. Офіцер відімкнув верхній і нижній засуби, потім натис свій мікрофон. Офіцер Пітерс впускає доктора до A10. Усе. Він навстіж відчинив двері камери. Перш ніж відступити, давши змогу клінту, Пітерс націлив палець на утримувану, яка сиділа на м'якій безпружинній койці під дальньою стіною. «Я буду тут, поряд, тому було б дуже нерозумно спробувати вчинити щось проти Дока Гаразд, і з цим ясно. Я не хочу застосовувати до вас силу, але застосую, ми домовилися». Євка на нього не дивилася, її увага була спрямована на власне волосся, вона пропускала його крізь пальці, розплутуючи ковтуни. «Я розумію. Дякую за те, що ви такий джентльмен. Ваша мати мусить пишатися вами, офіцер Пітерс». Пітерс затримався в дверях, намагаючись вирішити, чи оце зараз над ним не насміхалося. Звичайно, його мати ним пишалася, і син служив на передньому краї війни зі злочинністю. Клін торкнувся його плеча раніше, ніж він встиг дійти якогось висновку. Дякую, Доне, звідси я займуся вже сам. 4. Міс Блек, Євко, я доктор Норкрос, офіцер-психіатр у цьому закладі. «Ви достатньо спокійно почуваєтесь для розмови?» «Це важливо, щоб я розумів, де ви зараз думками, які відчуття ви маєте, чи розумієте ви, що наразі відбувається, що діється, чи маєте ви якісь запитання або тривоги». «Звісно, давайте потеревенимо, поганяємо той старий вірний м'ячик розмови». «Як ви почуваєтесь?» «Я почуваюся доволі добре, хоча мені не подобається, як тут пахне». Тут присутній певний хімічний запах, а я людина свіжого повітря. Ви б сказали, дитя природи. Я люблю легіт, я люблю сонце, землю в себе під ногами. Тут вступають крещен до скрипки. Розумію. В'язниця може викликати вельми складні відчуття. Ви ж розумієте, що ви в в'язниці, так? Це виправний заклад для жінок у місті Дулінгу. Вам не висунуто звинувачення в жодному злочині, не кажучи вже про присуд, ви тут просто заради вашої ж безпеки. Ви усвідомлюєте все це? Так. Вона опустила підборіддя собі на груди і стишила голос до шепоту. Але той парубок, офіцер Пітерс, ви ж про нього знаєте, хіба не так? Знаю про нього що? Бере речі, які йому не належать. Що змушує вас таке казати? Які саме речі? Я просто ганяю м'ячик розмови. Я думала, саме це ви хотіли робити, доктор Норкрос. Агов, я не збираюся розказувати вам, як робити вашу роботу, але хіба ви не мусили б сидіти позаду мене, де я не зможу вас бачити? Ні, то у психоаналізі. Давайте повернемося до... Велике питання, на яке ніхто не знайшов відповіді, і на яке я, попри мої 30-річні дослідження жіночої душі, досі не спроможне відповісти є таким, чого бажає жінка? Так, Фройд, піонер психоаналізу. Ви читали про нього? Я думаю, більшість жінок, якби ви в них спитали, і якби вони були по-справжньому відвертими, вони б на це відповіли, що хочуть поспати. Ну і, можливо, сережок, які личать геть до всього, що неможливо, звичайно. І, до речі, сьогодні великий розпродаж, капітальні знижки. І понад те я знаю про один трейлер. Він трішки пом'ятий, там невеличка діра в стіні. Її доведеться залатати, але я впевнена, ви можете отримати його безплатно. Знахідка хоч куди. Євко, ви чуєте голоси? Не зовсім. Точніше сказати, сигнали. Як звучать ці сигнали? Як бреніння. Наче якийсь мотив? Наче нетлі. Треба мати особливий слух, щоб це чути. І я не маю такого правильного слуху, щоб чути, як бренять нетлі. Ні, боюся, ви його не маєте. Ви пам'ятаєте, що завдавали собі поранень у поліційному автомобілі? Вибилися обличчям у брешітку. Навіщо ви це робили? Так, пам'ятаю. Я це робила, бо хотіла потрапити у в'язницю, у цю в'язницю. Цікаво, навіщо? Щоб побачитися з вами. Це мені лестить. Але це вас ні до чого не приведе, знаєте. Лестощі я маю на увазі. Шериф сказала, що ви знали її ім'я. Це тому, що вас уже заарештовували до цього? Спробуйте пригадати, бо це дійсно допоможе, якщо ми зможемо дізнатися трішки більше про ваше минуле. Якщо десь є дані про арешти, це могло б привести нас до когось із рідні, до якогось друга. Ви могли б скористатися послугами адвоката, як ви думаєте, Євко? Та шериф – ваша дружина. Звідки ви про це дізналися? Ви поцілували її на прощання? Перепрошую. Жінка, яка називала себе Євкою Блек, нахилилася вперед, дивлячись на нього серйозно. «Поцілунок, своєрідний доторк, який потребує, важко повірити, я розумію, участі 147 різних м'язів. Прощавайте це слово при розставанні. Вам потрібні якісь додаткові роз'яснення». Клінт був у сум'ятті. Вона дійсно, дійсно не в порядку, то притомна, то втрачає когерентність, так, не її мозок сидить у якомусь неврологічному еквіваленті офтальмологічного крісла і бачить світ крізь мелькання різних лінз. Нема потреби в роз'ясненнях. Якщо я відповім на ваше запитання, ви мені скажете дещо? Домовилися. Так, я поцілував її на прощання. Що ж, це так мило? «Ви старішаєте. Знаєте, вже не зовсім той чоловік, я це бачу. Можливо, в ряди годи з'являються певні сумніви. Чи я досі в тому вправний, чи я досі потужний самець? Але ви не втратили бажання вашої дружини. Це чудесно. І ще ж є пігулки. Спитайте в свого лікаря, чи це вам годиться. Я співчуваю, справді. Я можу уявити себе на вашому місці. Якщо ви думаєте, що старіння важке для чоловіків, Дозвольте мені вас запевнити, що це не пікнік для жінок. Щойно цицькі в тебе опускаються, ти стаєш невидимою для 50% населення. Моя черга. Звідки ви знаєте мою дружину? Звідки ви знаєте мене? Це хибні питання. Але заради вас я відповім вам на правильне. Де була Лайла минулої ночі? Оце правильне питання. А відповідь така – не на гостину, гірській дорозі, не в дулінгу. Вона дізнавалася про вас, Клінте, а тепер вона сонна. Що поробиш. Дізнавалася про що? Мені нема чого приховувати. Гадаю, ви самі в це вірите, що показує, як добре ви це приховали. Спитайте, Влайли. Клін підвівся. У камері було жарко, і він був увесь липкий від поту. Цей діалог не призвів зовсім ні до чого, як і будь-яка вступна розмова, з утримуваною за всю його кар'єру. Вона шизофренічка. Мусить бути, а деякі з них вельми вправні у вловлюванні натяків і висновках із них, але вона лячно метка до такого ступеня, якого не виявляв жоден шизофренік із тих, що він знав. І звідки вона могла знати про гостиногірську дорогу? Вас же не було вночі на гостиногірській дорозі. Чи ви були там, Євко? Може бути, підморгнула вона йому. Може бути. Дякую вам, Євко, невдовзі ми побалакаємо знову, я певен. «Звичайно, побалакаємо. І я з нетерпінням цього чекатиму. Упродовж розмови її увага до нього була неухильною. Знову ж таки, нічого не схожого на будь-якого нелікованого шизофреніка, з яким він, бодай, колись мав справу. Але тепер вона знову повернулася до хаотичного розчісування свого волосся. Вона провела рукою донизу, буркнувши щось на вузол, який відірвався з чутним тріском. «Ох, доктор Норкрос!» «Слухаю». Вашого сина травмовано. Мені шкода.